і Геннадія Петрова, 1960 року народження. Звички злочинців розшукові, загалом відомі. Припустили, що Вознесенський та його спільники переховуються у родичів чи знайомих, можливо, за межами Києва. Перевірили. Вознесенський справді мав родичів у Білій церкві, але з ним розминулись. Коли оперативна група приїхала туди, він знову втік. Усіх трьох взяли у Києві. Вже найперші допити мали змогу з'ясувати обставини, які по-новому вимальовували деталі у загальній картині події. Але найбільш несподіване безперечно полягало у тому, що люди, які напали на Чорочкина, явно не вписувалися у схему. Прокурор Шевченківського району, коли я попросив у нього дозвіл ознайомитись із справою, Вважав сам випадок нетиповим. Спочатку я навіть не збагнув, про що йдеться, а коли нарешті збагнув, вирішив написати саме про нетипове вбивство та про нетипованого вбивцю, що надає пригоді на ганчарці ще драматичнішого забарвлення. Так, ті, хто напав на чорочкина і позбавив його життя, у схему не вписувалися, коли б не було жахливого дня 4 вересня. Вони б і сьогодні, і не лише сьогодні, а може, і завжди залишалися б законослухняними громадянами. Принаймні, життя кожного, прожити до 4 вересня, не свідчило про те, що у всіх трьох попереду лава підсудних. Хто ж вони? Злочинці. Два механіки по ліфтах і один слюсар ремонтник в фабрики. До 18:50 4 вересня. Просто молоді робітники. Але чи може за кілька хвилин так різко змінитись внутрішня структура особистості? І не в одного у всіх трьох. Складне запитання. У справі багато характеристик підписаних і посадовими, і приватними особами. Коли перше подано на прохання слідчого, то другі явище стихійне. Нікуди не подідешся від того, що завжди знаходяться люди яким злочинці дорожчі, ніж потерпілі. От вони й беруться за перо, щоб певним чином вплинути на правосуддя. На прохання мешканців будинку, де проживав Вознесенський, начальник ЖЕКУ номер 1211 повідомив прокуратуру, що під слідством перебуває зразковий сім'янин, якого позитивно характеризують мешканці і який має серед них авторитет. Що ж до Петрова, то сусіди склали Щось на зразок акта обстеження його морального обличчя. Ми, підписані мешканці будинку на вулиці Володимирській, 19, знаємо обвинуваченого як скромного, порядного юнака, вічливого і щирого. Гарні характеристики надійшли також з управління «Київліфт» та «Зуттєвої фабрики». Усі троє – приклад для наслідування, працьовиті, ініціативні. І технічно грамотні. Але найдивніше те, що проникливі слова, сказані на адресу Вознесенського Петрова і Біляєва, і добовливо підшиті до кримінальної справи, певною мірою відповідають дійсності, а тим часом зразковий сім'янин в лапках Вознесенський, який має авторитет і на виробництві, і в сусідів, позбавив людину життя. У ході розслідування з'ясовуються нові обставини. Тепер Вознесенського звинувачують уже не в тяжких тілесних ушкодженнях, внаслідок яких сталася смерть потерпілого. Його звинувачують в умисному вбивстві при обтяжуючих обставинах. Стаття 93. Право бере до провадження прокуратура. Бити лежачого? Час може повернутися назад. На Гончарці, на тому самому місті, і в тих же самих позах сидять Лупинський, Долженко і Лошкарьова. До них швидко підходять троє, які вже не мають право приймати рішення на власний розсуд. Те, що вони роблять зараз, лише слідча дія. Відтворення обстановки та обставин події. Наочна моделі злочину. Так, слідчий має перевірити показання на місці. Має побачити все своїми очима хто де сидів і стояв, то і як бив. Цілком можливо, що під час відтворення виявляться факти, не з'ясовані під час добитів. Отже, Вознесенський, Петров, Дебіляєв хутко підходять до групи Чурочкина, що розташувалася на траві. Тільки самого Чурочкина тепер уже серед них нема. Чому же хода, самий характер рухів, виказувати людські настрої? Звичайно, зараз на 4 вересня перебування під вартою витвережує вми. А тим часом у тому, як вони наближаються до гроби Чурочкина, є щось глибоке вороже, мимоволі. Адже вони і до нині вважають, що всі їхні прикрості від Чурочкина Від того, що він не витримав удару в голову і вмер. Вознесенський спобіжник, безумовно головний, невисокий. Світловолосий хлопець, блакитні, ледь опуклі очі, у яких холод. Що ж до Петрова та Біляєва, то слово честі, принаймні зовні вони нічим не вирізняються серед ровесників.